І мої батьки. Мене залишали з двома дівчатами, доньками господарів, приблизно мого віку. Але це якщо скласти їх докупи, бо одній молодшій щойно виповнилось десять, а старшій п'ятнадцять. На меншу мені не хотілося дивитись, а старший на мене. Вони себе поводили так, наче мене не існувало вели свій звичайний розмірний стиль життя, на який моя присутність аж ніяк не впливала. Дівчаткам була виділена одна невеличка, найменша зрештою кімнатка, близько дев'яти метрів квадратних. Тобто, щоб вони не робили, я опинявся в самому епіцентрі. Одного дня, коли вони цілковито перестали зауважувати мене, Хоч я тільки того й робив, що незграбно плутався в них під ногами, переступаючи з одного місця на інше, бо де б я не став, усюди їм заважав. Чи то дверцю та від шафи відкрити, чи шухляду від комоди відсунути, чи в люстерко оглянути свій новий, щойно створений образ. Я мало цілковито не втратив тверезу і розум, здатність мислити. Ніколи я не був в такій безпосередній близькості від дівчини до того ж, що й обох відразу. Та друга, хоч що мала, та все ж мені голова йшла обертом від того споглядання. Від рухів, запахів, довгого розплетеного волосся. Мені видавало, що я вибраний. Того ж дня я ходив, мов окрилений, навіть спати. Нормально не міг. Коли вже добру годину лежав без сну, насолоджуючись своїм теперішнім становищем, чувся, як півень вожаком серед виводку курей. Те, що мене ніхто не слухав, значення для мене не мало. Чувся, як пиріг у сметань, а ще усвідомлював особливу гордість коли уявляв, як стану про це розповідати своїм друзям. Тоді то й прийшла до мене шалена думка. Я вирішив догодити старшій дівчині, яка дуже вже припала мені до душі своєю ледве-ледве розквітлою дівочістю. Я вирішив зробити їй дарунок. І не будь-що, а золотий ланцюжок, хай тільки на руку. Те, що всього-навсього на руку після важких вагань і довгих роздумів, бо і дівчину хотілося щасливити, і матір менше розчарувати. Сон покинув мене від того, що хтось безапеляційно, зісунувши мене з ліжка, продовжував щось в ньому шукати. Згадавши раптом події цієї ночі, я раптом вмить остаточно прокинувся. І, всівшись на підлозі, осоловілими очима спостерігав за швидкими вправними рухами моєї матері, яка скидалась на те, все життя тільки та й робила, що обшукувала чужі постель. «Ти ланцюжка не бачив?» – не дивлячись на мене з хоромовкою в так своїх рухів виговорила вона до піднятої подушки – Видно, вона дуже вже старалась, бо трохи задихалась. Під руками з'явились темні, вологі півколо плям, а над верхній губою виступили росинки поту. Змокріли волосся, пасмами клеїлось до її обличчя, але вона не переривалась на такі дріб'язки, як відгорнути його. Якого ланцюжка? якого спокійніше, якби йшлося про звичайну батькову другу шкарпетку, яка завжди зникала чомусь саме тоді, коли він мов ошаленілий, поспішав до праці. На руку, діловито відповіла матір і похопцем глянула на мене. Я заомер, не дихав, але це не допомогло. Як в зловіщому фільмі, Мати поступово почала сповільнювати рухи, потроху випростовуватись. Тепер вона возвеличувалась наді мною, як скіфська баба.